السلام عليكم ورحمه الله الحمد, لله. الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين محمد بن عبد الله وعلى ساليه اصحابه اجمعين وبعد جزا الله خيرا احال الاخوال الشيخ ابو عبد الحليم حفظه الله تعالى على هذه الكلمه الطيبه جزا الله تبارك وتعالى ايج على في ميزان حسناته يوم القيامه واينفع بها الإسلام والمسلمين wasalafia wasalafiyin natumungombe Allah tabarak wa taala amlipeheri ndugu yetu shekha wetu Aqid Allah Muhaddabi juu ya kalima hii tukufu kalima hii ya kielimu natumungombe Allah tabarak wa taala iwake katika mizani ya mama yake siku ya kiyama na awalifaishe waislamu na uislamu kupitia kalima hii na ahlu na mashahara ya kwa ujumla uh, mimi sio uh, mgeni kilivyo katika mazingira haya ninayo uh, furaha ya kukutana na ndugu zetu wa maeneo haya uh, mimi na wenyaji kidogo shauku ndayo itakuwa mara ya 3 mara ya kwanza ni na baadhi ya zetu tukafanya nadwa hapo juu hapo e, siku za nyuma nikiwa na e, Abdurraufu Almunawi ilifanyia hapo mwanadua lakini baada ya hapo tukaja kwa mara nyingine hapa ilifanyika nadua hapa ikiwa mimi na shekhe shekhe eh, eh, Abu Rahma Umar kutoka mukoba mjini na Abu ahmad kutoka Ngaa kaka kama siku tatu hapa na hiyo iliandaliwa na tulikuta alhamdulillah tukawa afundisha tukafanya da'wa hapa na tukakutaheri e, kabla e, hajatokea yale yaliyotokea na kijana wenu e, akaenda pembeni kwa sababu mazingira ya hii da'wa sisi tulikuwa tunamwangalia yeye anatwandiaje dawa inaendaje tunamshauri Tuna mnasihi ya kumnasihi, kijana wetu Jana wetu wazee wetu lakini sasa matatizo makubwa yanakuja katika uchache wa elimu vijana wataki kutumia muda mrefu kusoma e, wanawaza vituo sana hata yakaanza kusoma hiyo ndio shida sisi ilikuwa tukimshauri sana ya kijana wetu kaa muda mrefu ukasome haya mambo unaenda unakaa una kwa sababu sehemu kubwa ambayo anasoma nadhani ni pale muzani ni kwa adhraufu sasa anaenda pale labda amekaa mola mmoja miwili mita mola mitatu anakuja kukaa na kushuhudia na Uwezi kupata elimu kwa muda huo kwa kwa mazingira hayo Uharibifu utakuwa ni mkubwa kuliko, eh, kuliko kutengeneza. Na, na Kao, so, eh, unapokuwa na elimu ndogo, unapokuwa na elimu ndogo, utaharibu hilo kuliko kutengeneza. Na Molae mwenyewe alikuwa anamnasii. Kaasome Kaa mrefu. Eh, yeye kazi kubwa kutoka, lakini inaizidi elimu yako. Sasa kinachokuja unakuwa huueleweki eleweki. Eh, mala hawa unakuwa ni mshabiki likitokea jambo moja kwa moja nalidaga faith team 1 sisi uh, kijana tuambia Pana tunakuja uh, lakini anasema mimi si kuja kwenye kituo changu kwa nini kwa sababu kuna fitna fitina gani fitna zilelewiki ni kwa sababu mashaitani zake walikosea kuna watu wameshirikiana nao ni watu wa bidاعة. Hilo liko wazi. Sisi nao kwenye hilo, tukawaposoa, ikiwa mnatahadilisha bida na watu wa bida moyo wa kweli, sio mnatahadilisha kwenye hili na wakubali kwenye lingine. Na watahadilisha tu bidاعة kwenye hili na wakubali kwenye lingine. Sisi misomo yetu ile. Kwa hiyo tukawaposoa ndugu zetu lakini tukiitakidi kwamba na tukizingatia ni masala tu ni ndugu zetu na wala katika hii dini mtu anapokosea kosa la hadharani la wazi anaposolewa hadharani Madame, masla hivyo madhamu masuala yanahitaji hivyo fae mtu wao wameshirikiana na watu wa bid'ah eh, katika jambo ambalo sisi tunaona hakuna udhauru wa kushirikiana nao katika hilo jambo tukasimamisha hoja tukawa nasi napokwsema nini ni watu wa sunna simameni imana katika sunna alhamdulillah basi ndugu zetu na dawa kuzitaka badala ya asa wa wakafanya kuwatenga simao watu wengine wasikupe msikiti wetu sisi vitu gani sisi vitu gani eh kwa asiri e, kwamba Ee si tukaona kwamba hamna haja ya hivyo. kuna tunakwenda kwake ambaye hataki basi dawa ee ni Shafi'i. lingine kwamba pia hata hapa ee mwenyeji hivyo, sio mgeni hivyo nilikwenda kija fanya dawa na Al-Marduum Sheikh Shafi'i, sana. Shafi'i Allah niwe katika uzuri wa yule mzee alikuwa ni mwazi kimsimamishia hoja dawa anakusikiliza nile analo linaruhudia dakalikubali anachukua lile ambalo hajalikubali adakaalana na alifanyao utafiti sio Allah kwa hiyo basi kwamba na hivyo yote naona yote mengi haya ni kutokana na juhudi alizokuwa akizifanya za kidao. Eh, kwa hiyo tutatakiwa kuihuisha sunna ambayo alikuwa akiliangania huyu dai wa na katika miji yetu hii na tuendelee kumuombea dua. kwa wetu mse mse wetu tuko naye Mwanza. Eh, kwa hiyo si, na pale Mwanza msikiti umadina au okay, kwa wazee wangu Fahimtum Kwa hiyo niko nyumbani eh na kubwa zaidi kwamba e, sisi vijana wenu lakini pia ni wapoezewa alhamdulillah pia na mimi nimeoa huko Fahimtum eh kwa hiyo e, tupo nyumbani Haku, hatuwezi kuwatenga kwa namna yoyote ile labda mtufukuze Fahimtum tutatafuta tutaongea pengine kwa sababu tuko nyumbani eh kesi tuje kwa namna yoyote ile Tukifika nyumbani lazima tuwape kile tulicho nacho Allah atihabidhi na Allah tuimarishe katika njia hii ah shekha mzungumza mazungumzo mazuri ambayo kweli anajitoshereza eh mimi nyekikazi ni tu kidogo kwenye hayo e, miongoni mwa misingi mikubwa ya sunna miongoni mwa misingi mikubwa ya sunna ambayo mtu akishikamana nayo sunna yake itakuwa imara, aktabatu ala dinu wa adamu ataluma ni kusimama imara katika dini na kutoyumbayumba, yumba, yumba. kutobadilika badilika watu wa sunna miongoni mwa sifa zao kubwa ni kusimama imara kwenye dini na kusimama thabiti kwenye duniao hawayumbyumbi kwa sababu ya ahwaa wa sababu ya matamanio ya nafsi au kwa sababu ya masali maslai fulani au kwa sababu ya kufuata akili kulali hapana alsunna wala siku zote wapo imana na hii ndio alama ya wakweli. kweli ambayo Sheikh amewazungumzia. Watu wakweli, huwa hawapindipindi wanalioka. Unielewa kwani? Ah, ye moja kwa moja ananioka. Uwe rafiki yake anakuiolekea. Uwe ndugu analiooka. Ndugu yangu, mbona sijapoona kwenye harusi yangu? Mimi sikuja kwa sababu uliweka mziki. Simeelewa huyo mtu wa sunna lakini yule anaye yumba yumba sikoje majua mtoto alikuwa anaumwa mguu eh nilikuwa nimekwenda kitaba kwenye kuangalia kawa zangu huko sio kulioka utapata tabu watu wa sunna wanafanya nini Wananyoka Umpe kwenye ukweli atakwambia ukweli umnyime kwenye ukweli atakwambia nini ukweli hii ni alama kubwa ya Kiislamu ama tofauti na watu wa sunna atakwambia ukweli na atakupamba utakapompa ukimnima na kuchafua na na kusema vibaya hii ni alama ya watu gani watu wa sunna watu wa sunna lile utakalo liwe dhidi yake ananyoka. Niyo utakalo lisema niwe niliampamba atafanya nini atanyooka kwa tuwe watu wa sunna ambao tumesimama imani Watu wa sunna hawapelekwi na mikumbo ya watu hawafuati mikumbo wananyooka kwa sababu wanafuata Qur'an na suna kwa nini watu wa Wananyoka lanawayum li'annahum yuqimuna dinahum wa yaqaduhu ala kitabillahi الله sunnati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kasabab wa muslimisha diniyau wa muslimisha iktadiyau juu ya kitabu cha Allah na sunnatam turasallallahu alayhi wa sallam mambo wa fahamu wa salafus salih wa fahamu masahaba kasababu an yataqidi Allah mmoja na wanapita njia moja na itikadi yao ni moja fala yajidu talawun ilayhim tariqa ule ujeu hauna njia kwa wao ni watu wa kunyooka na wewe jaribu kusimama hivi hata kwenye maisha yako ya kawaida. Uwe ni baba unayenyeoka kwenye familia. Familia yako itanyooka. Uwe ni boss unayenyeoka kwenye kazi zako, wafanyakazi wako watanyooka. Uwe ni mwalimu unayenyeoka kwenye ma kazi yako wanafunzi wako watanyooka. Maisha ya ili uishi salama lazima unyeoke hata kwa dunia hapa kwa hiyo ndugu zangu na kwa sababu hiyo ameamrishwa Allah Sabahtu wa Taala wajawake kuwa muombe wa muombe taufiki ya kunyeoka na kusimama ila waombe Allah istiqama ujivie sura za mustaqim kunyoa kwa kusimba imara katika njia sahiha au watongoze kwenye njia iliyonyooka na kwa sababu hiyo kwa sababu kunyoooka niheri na kudhibiki niheri Allah huaruzuku waumini jambo hili la kunyoooka thabbitullah alladhina amanu bilqawli thali Allah na waimarisha anawaimarisha anawathibitisha ambao wamemwamini kwa kauli thabiti swala la kunyooka na kusimama imara ni sifa nzuri na ni ambayo Allah humudzuku nema hiyo mja wake muumini ikiwa ni muumini bado unayumba yumba, yumba huueleweki duhumu imani yako bado ni dalili ya udhaifu wa imani yako. Tukao moja ndugu zangu, uwe unanioka muumini wa kweli kwamba huku pakopo hivi huku pakopo hivi watu wawili Mumini wa kweli anatafuta penye wapi? Anapima na vitu vyake, anaweza kukuta wote wawili wanakosa. Anawakia makosa kwa wote hata kabla yule mmoja wao ni mtu wako karibu au tukuta mmoja wabali amepatia wakaribu karibu na yeye amekosea anakuwa mkweli kama Allah alibosema kunu ka uamina lillahi swadaa bilqis qayana hiyo hata kama mtu wake wabali hata kama mtu wa karibu akwambia pala wewe ni mtoto wangu lakini umekosea Simeelewa na huyo kapaya nini kapatia Lakini pia Allah ametusimulia ndani ya Qurani visa vya watu walio katika hikma za kutusimulia hilo liuthabiti ahlul iman ili yaweimarishe dhima watu wenye imani wasi na imara awaimarishe watu wasimba الله سَمَ وَكُلَّ نَقُشٌ عَلَيْكَ من أَنْبَاءِ الرُّسُلِ ما نُثْبِتُ بِهِ فُؤَادَكَ مَوَّجَهَ كَاتِكَ فَائِدَةَ ZA KUSIMULI WA ZISHA ZIAMANABII NA MITUME WA ALLAH NA WATU WEMA WALOTANGULIA NDANI YA QURAN NA NDANI YA SUNNA HII NI TUPATE KUNYOHOKA NA kila mmoja wetu ajitapakaje yeye amenyohoka katika sunna kwa nini yeye anakuwa ni sababu ya migogoro hiyo migogoro ni kwa sababu ya haki au ni kwa sababu ya dawa pili lakini pia wa kadhama Allah katika din Watu wenye sura mbili kwenye dini. Watu ambao hawanioki. Unasema hawa watu wafai lakini una, una mambo yao vituheri zao unazitaka. Watu hawa wafai nini unachukua? Unatakiwa kama mtu afai afai kabisa. Huyu mtu wa bid'a ila waliwake unataka wali Walewa, wali wako. Unasema huyu sio mtu wa bid'a mtu wa bid'a ila pesa zako na stack. Huyu mtu wa bidاعة jambo lako nalitaka. Hakikwa uyooke. Kubali kunyoka kunyoka kuna maumingu utayapitia. Kuna baadhi ya vitamu utavikosa kwa sababu ni vitamu ambavyo vimesha waka katika misimu ya mezia sasa. Kwa hiyo Allah anasema vibaya watu ambao wanabadilika badilika. Watu vigeugeu Haeleweki suna nafuata nini mfano yani kwa mfano mara mwisho tulipokuja eh, eh tulipokuja tulikuwa pamoja na huyu na huyu kijana wewe kijana ambaye ametoka hapa na yaliandaa damu hapa kando nini nini akaandaa tukae tukafanya muhadakishirikiana na mwenzake hapa Ah, alhamdulillah tukatona sala, nini nini? Yametokea ametokea. Ameondoka. Eh, kwa nini metoka, hawa ni watu mahiji, si watu wa suda? Ah. Ah, swisi. Eh, muulize, muulize Shafi na Akidu kwapo wewe ni masalafi au si masalafi? Utakwambia ni masalafi. Kwa nini leo wataki Na juzi walikuwa nao umeshimisha hujagani lakini shida sio yeye shida ni wale ambao wamemlea wa. malezi ambayo sio sawa e, watu wengi wanalea vijana kama vile mashabiki mi na mashabiki fulani sisi tutakii kule wanafunzi hivyo wale mtume sallallahu alaihi wasallam wa eh akualea aliwalea watu katika kufanya ta'asubu kwenye haki na maswahaba wamwalia wa watu katika kufuata haki wanafunzi wako si, haitakiwi sio lazima kufuate kila jambo hata kama wako ya lakini kupewa taarifa kwamba sasa kwamba ah ah hawa shafi na ah, hawa, mna, wa, kwa sisi na wakubwa ni dawa za rafia dawa ya misimu atuma mambo ya bwana mkubwa eh hayo tulikataa na hayo tunayapinga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa, kwa, kwa aswali sunna kufanya kwamba bwana fulani ni bwana mkubwa ndio mdiri mkubwa wa taasisi kwa hiyo yeye ana haki ya kuamua na kufanya anayotaka kwenye dini hapana ikiachama hakuna kwamba huyo asemwi kwenye dini anafuata mtu pale atakapofuata sunna mtume salem. Imamu Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad, hii ndio manhaji yao. Hiyo ndio manhaji yao. Leo nikiuliza swali nini waislamu. Kwa nini amlete kunuti al-Fajiri? Kwa sababu haijaathibiti kwa hivyo. Haipo, lakini Imam Shafi'i aliiapitisha. Na Nimemshafi ni, ni imamu wa Sunna katika madhehebu yake imo lakini haijaungana na nini Ibn Naje na elimu sasa kumfika Imam Shafi'i lakini pamoja na elimu alionao Imam Shafi'i kwenye hili hakupatiana nawe ni mwanachuoni mkubwa simenielewi hapa sasa sikwambii mashehe zako wa Dar es au mashehe zako fulani wamekosolewa alafu na kuenda shabiki hiyo ni ya alama ya mtu ambaye hana elimu yani hajaiva hawezi kuchambua mambo na ndio matatizo ya vijana kuruka kwenye dawa kabla wajeiva katika kusoma simameni elewa elimu alamal bi alda'wa faumtibe kwa hiyo mtu anayesada'a alafu anataka elimu Halafu Alafu akitafelimu eh aende aje afanye kazi. Kwa hiyo haribifu la ni mwingi. Uharibifu la ni mwingi. kwa nini anakuwa anatengeneza mashabiki na anaruhusu kijana afanye dawa. Hapo kituo kikubwa amesha dawa siji yeye aende kwa shekhe mahala fulani. Halafu elimu hana unatengeneza mshabiki wako. Sio dai, sio dakwa. Ndiyo ndio matatizo yanayotokea. <coughs> vijana wanapenda haraka wanautaka ushehe wa haraka haraka time lakini watakiwa watu wasome kwa ki, kwa, kwa, kwa usomaji huo alafu mtu wa, kwa kiwango alichokuwa nacho kijana kama yalepo anasimamia kitu anataka somia vituo katika eh, labda Kagera nzima aonekane yeye eh, sarapi kwa sababu wanajua kuchati na kinacholeta shida ni kwenye mitandao Vijana wanapojiwa kuchati tu kwenye mitandao na kuandika mabango tayari wanatengeneza ushefu. Ushefu wa mabango. Simelewa wa magrupu. Sasa mambo kama haya ni mtihani. Vijana atakiwa watumie muda mrefu katika kusoma. Na ndio maana inatokea matatizo wanakuwa wanafanya ushadiki katika dawa. Nikimalizia makaa yako mengi hapa. Anasema Sheikhul Islam Mtinya رحمه الله ta'ala, واخبر في كتابي بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنه الله تبارك وتعالى املى لنا في كتابه كنك حسره يا نتو انا mtu kigeugeu wakati wa fitna ikitokea fitna anabadilika anakuwa kigeugeu hanioki alladhi ya'budu Allah fiha ala harfi ko kama tafikina anaamwabudu Allah kincha kincha anataka kujifanya huku huku na huko Naam imetokea jambo hili baina ya basala pili wewe usijifanye huko kote kote tashindwa Wa huwa aljanibu farthul ladhi la yataqiru man huwa ni upande ambao mtu hatulii kwa sababu unapotokea fitina watu vitakana kama huyu yuko huku na yuko huku lakini kwa mwingine yuko kati na kati achaa huku na kule si unatakiwa unyooke kama unaona hawa wafai waelezee kwa nini wafai na kwa nini hawafai na wana sisi hawa nafaa ndio nafaa Allah tabarak wa taala anasema ana, amina nnas miongoni mwa watu Allaha ala hab kuna watu ambao Wanamwabudu au kincha ncha fa in asabahu khair inapompata jambo laheri ifuma anna bihi ana tulizala wa in asabathu fitna lakini inapompata fitna inqalaba ala wajhi ana balika fa umetuelewa ndio kwaambia mtu mtu mwanafunzi wa leo kwa sababu mmempa uongozi kwamba wewe sasa Tunaomba ukatibu tukinyang'anywe tumpe mwanzo kwa sababu tunaona uko bize sana. Ukinyang'anya tu ukatibu anabadilika anatafuta msikiti mwingine. Fahimu timewa. Kuna mtu anakuwa mwanasimu kwa sababu analima kwenye shamba la msikiti. Hii msikiti yetu huku inakuwa inapataga wakfu za mashamba, si ndio hivyo? Kwa sababu analima analima analima Sasa siku moja mnawaambia sasa ndio yetu, umejima mara miaka miwili. Uja tuletea tototo kwenye msikiti. Isikio kina unalima unatoa dunia moja hata hata hata, hata kilomita 1 ya haraja kitumski sasa tunaomba sa, msikiti unataka kulima shambani hilo kwa ajili ya walimu ukimnyanganya chama tu anahama msikiti faintime kwa kwa sababu ndivyo alikokuwa watu vigeogeo ambao Allah nawazungumzia wanamwabudu au kincha kincha yani awako imani kama wako katika kutegea tegea kwa maslaa fulani yakikatika maslaa ya nahama faemtweye kwapo wao nasema sisi tumehama kwa dini ya sunna haya umekuja watu wako ndugu zako wa sunna kwa nini nahama watu wanamuuliza kwa nini alafu akiulizwa kibana kuna... akasema juzi wakati tukobokoba kijana tuko gozetu kwa katora alikuja kijana kaje na wenzake e mwan anga salimina nini faimu yeye asiongea ah anajua ongea hapa na basi mtaundia kitu msinilekwani kwenye kwenye kwenye, kwenye kikao chiki faimu kimewekwa lakini hapa kwa sababu al-hasbi unataka au nataka nini ubwenyenye lakini shida kubwa ni kwamba vijana watakao kutumia muda mrefu katika kusoma eh, kuliko kutafuta huo ukubwa kama alizia anasema an, uh, al-Alama Sa'di rahimahullah wa minan nas man huwa dhaiful iman katika watu kuna mbao ni dhaifu wa imani la miade kulil iman imani hii inaingia vizuri katika moyo wa ولم تخالفه بششته وولا الى فرع ملذ يمانك هيجتغانيكانا لموهواقه بل دخل في بل الى يماني إم إنجيى غاميه موهواقه إما خوفا إما تقوغبا كاين موهواقه يماني هيو وإما عادا على وجه لا يثبت عند المثال a imani inaingia kidesturi katika sura ambayo imani ile haiwezi kuwa imara katika wakati wa msukosuko wakati wa shida kwa hiyo ngoja tuweke kituo hapa tukipata fursa tutaendelea kwa inshaallah Allah kutufanyie nepesi mimi na saha zangu kwamba tusimame imara tunyoke pale penye haki tusimame katika haki simeni leo e, hata kama kijana ee, baga, kijana simama kada kada kada hebu ee, tukibikishe shida yetu kwa hapa sindio watu wasiwe kwa eh yani watu wasuna sunna e, tuna tunaambiana ukwebana sisi hatuwezi kufanya da'wa la nini kwa sababu tunaachana kwenye misingi ehe mbili 2 3 msingi mnaoacha ndio huu 1 2 3 ah kweli basi dalili yako ni hapa basi moyo mtapakane Uh, au narudi na, mbele ya Allah tabarak wa taala na muomba tunamuomba Allah anakuonyesha haki baini Kwa hiyo nawaabudu Allah kwa kwa yaqeen si kwa sababu ya kubahatisha, uende hawa wapo kwenye haki na wapo kwenye dhambi. Kwa hiyo nawaombeeni ndugu zangu wazee wangu tusiname vyema kwenye sunda wala tusiumbe lakini tutawezaje kusimama vizuri kwenye sunna shida iko wapi kiwaje wangu najua tatizo iko wapi tatizo ni kwamba hatukutengenezewa tangu wa misingi ya kusomeshwa misingi yafanyaje ya, ya kusomeshwa tumeipokea sunna kwa kuipenda na kwa kwa, kwa matukio sio kwa kusomeshwa suna yetu ni ya kongamano makongamano kongamano ndio watu wasema kongamano haya yana faida waislamu anatakiwa wasomeshwe kuweka kongamano hapa la siku tatu wakakusanya waislamu wengi simenelewa alafu mashe ishirini, ndani ya siku tatu kila mmoja anaongea anaondoka anaongea anaondoka hivi hajiwezi kuleta mabadiliko kwenye jamii zaidi ya kutengeneza ushabiki tu Mtu mko naye kikundi ni mtu asunda lakini mambo yake yote maisha yake yote ni mtu wa bidaha laiti yale makongamano kama haya siku tatu. Anakuja huyo au wawili halafu kinachaguliwa kitabu kimwe kama wanavyofanya masala hizi sasa hivi. Watu wanasomeshwa hii inaleta mabadiliko. Kwa nini ndugu zangu sunna tumeletewa sunna? Ila hiyo sunna hatukupewa namna ya kuilinda hiyo sunna kwa hiyo ni rahisi kunyang'anywa hiyo sunna kwa sababu gani hatuna silaha ya kulinda sunna zetu kwa sababu hatukusomeshwa na kuyumba kunasababishwa watu hawasomeshwi sunna vituo kama hivi vitumike watu wasomeshwe hiyo sunna some mzee wao usio laibu kwamba nini nasomeshwa suratul fatiha Nasomesha kul huwa Allahu ahah wako wazee wengi walistilimu Zama za Mtume صلى الله عليه وسلم katika maswahaba na wakawa na wakachukua ilmu kwa Mtume صلى الله عليه وسلم Mtume wetu صلى الله عليه وسلم apewa eh utuma na Smini, Arubaini, na chocho, te, na kwa miaka mingapi Simele miaka mingapi 40 si ndio hivyo na hapo adili chochote adili kusoma na kuandika anaambiwa ikra SMSiji Mimi ni kaje sijui soma ni nani huyo miaka 40 kaimu tumeenda lakini masahaba wengineamesilii wakiwa wazee kwa hiyo ni bora kutumia ndugu mwingi kusomeshwa kusomeshwa na hapo utajua thamani ya mwalimu wako anapokusomesha leo tunaingia ramadhani ndio simbi tunaoomba allah atufikishe tukiwa na kiafyu jiulize ramadhani iliyopita Ulikomee fadhi ya yangapi? Na Ramadanini mkukuta na yangapi? Lakini sio kuongeza, bali kile ulichokuwa nacho nakuta kimekungua. Wende na Ramadani iliyopita ulikonaweza kusoma idza zulzila til ardh zilzala. Leo huwezi tena. Si nielewea? ya namna hii. Eh, ndio maana tunayumba yumba. Faith mbaya Kwa hiyo tusimame imara, tusome Tusitosheke na kusikiliza tu usijiamini hakuna mtu ambaye akisema kama ah mimi na elimu ya, ya usikilizaji ni mtaalamu kwenye kusikiliza kwa sababu elimu una. tusome tufanye nini hata dunia leo angalia hata sekula, watu wanasoma hata kwa watu wazima mtu yuko kazini miaka 20 lakini anaenda kuongeza elimu mbona ukuteepo ameenda kuongeza elimu kaenda kuchukua master Simeelewa anapambana wala lakini huyo huyo anaenda kuchukua master ukimwambia Samediu akwambia ulini ushapinda ulimeshafanyaje ushapinda Ulimi usipinde kidogo kidogo bismillah tutaitenda suna lakini tusipojua suna tuta mashamba yetu kuliko suna mtume saw. Nijogo ugomwa akanyoi oyimbo oy lukembiru gemu dini kwa tajumu butu gatwa madufu baiti tupa tajumu msinga baiti tupa baiti waja tupa mtu tuonderoa kwenye eh. utaangamia pia simielewa utaangamia utabaki na sheitani sasa muwa na shia, ni kusoma, tusome faimtum tuambie walimu wetu tusomeshe watufundishe sio watu watu ibaki tu tu kama dawa za za, za, za, za wachokoa islamu ushawai kuona watu wanasoneshwa wakienda kwenye huko kwenye makanisa huko hata wanasoneshwa kuna kitabu kani bisala kani hata wanasoneshwa tunakutana nao masokoni sasa so hivi kila mara masokoni manini tunasikia ni ni kugombana tu wao kila mmoja sisi kama ameweka hapa Akipata tula kitano zake tu anaenda kutafuta nini wala hujikosemea wapi dini ya Uislamu haiko hivyo. Huwezi kuongelea tu kwenye dini ya Uislamu. Simelewa? Wala huwezi kuibuka tu hapo, Unalewa kutafuta shamba, unalenda msikiti. Simelewa? Kituo changu wala elimu una. Ndo hayo yanakuja namnaye. Simelewa? Unakuwa wewe ni fitna katika mahala. Uharibifu mkubwa. Simelewa? Sababu elimu kusoma Nisho na shida eh ndio ndio shida zinazo soma wakati kuna kipindi tulikuwa tuko na na na, na na na Munawi mwenyewe tunamjadili huyu huyu kijana nitokao Tamba na kijana namnasii akayaasome asiwe na haraka hivyo lakini ndio hivyo mtihani فهمت منك tujadili kwa sababu ni kijana wetu elimu alionayo na haya anayetaka kuiyebeba eh Anabiga, nakwani, onapwani, ni vitu viwili tofauti anabeba vitu bila kuzidhi ndonakuta unakuwa unakuwa ni mharibifu zaidi kuliko kutengeneza fahimu tena mara ukija ukiwa nao unaongea hivi ukiwa nao unaongea na hivi unaongea hivyo unatoka kucheza kote kote Taomba Allah atufanyee utulivu na kutuhifadhi na tuimarishe katika da'wa na tudhibitishe katika shule. Allah nguye ameweka kitu hapa tukapata fursa Allah tutaendelea. Sio tumekuja tu nyumbani hapa kidogo Allah eh ametuafikisha kufika kuja kushiriki na nini kwa na pole pa nyumbani kutokana na mtihani tuliopata ni mtihani wa kwa sababu wanapotangulia ndugu zetu kama hivi eh wazazi wetu na sisi tunapata mazingatio lakini pia tunapata kuimarika na kuwaombea Sina sana sana tuwaombee wazetu wazee wetu wasazi wetu Allah awape e, thabati huko aliko na Allah wasamee katika vitu vikubwa ambavyo hatupasi kusahau kuwakumbuka ndugu zetu walio tangulia simenelewa eh kadri unawakumbuka ndivyo na weo kifo takumbukwa kwa dua na wala si lazima itapitwa siku katika mwaka watu wapike wali sijui a, katika swala zetu tunaombaa ukiswali kuna dua naombaa wale utangulia bila kujua simenia bila fanaade, bila kujua lakini pia e, tujitahidi sana katika ibada tujitahidi sana katika kuimarisha ee da'wa hii da'wa ya ahli sunna wal jamaa tumombe allah tukungulie mioyo yetu katika mambo yatakayotusaidia kukhibitimia dua tumombe allah tukungulie mioyo yetu taim timi ekhwan yale yaheri yapate wepeshi wa kuingia katika miyo yao na yale ya shari allah tepushe inna huwa li dhalika alqabid alayhi